Ardoak positibo ematen aldu. Hau pa motel! Aurrera! Aurrera! Segi aurrera! Irea duk txapela eta... Ia ba! Ia ba! Badoala! Badoala! Bai! Hau pa! I! Hau pa felix! Ia iznau zia. Ikusi, alduztuko aldo? Nola dabilen mutil, hau? Esprintetan egalak dituela ematen du. Ikaragarria izan da, itzela! Horela jarraituz gero, hemen gutxira profesionaletan ikusiko dugure mutila. Ba ez dakit ba, gauza bat da afizionatu mailako proba bat irabaztea, eta beste gauza bat da ba, bizikletatik bizitzea. Ez da sukuste bezain erreza, eh? Askok ikasketa dituzte profesionaletara pasako direla pentsatuz, baina errealitatea da, gehien ez dutela ametsori inoiz ere gauzatzen. Azkenean ez dute ez ikasten, ez lan egiten ez ezer. Eta gainera, horietariko batzuk dopatzen hasten dira errendimendua handitzeko. Eee, poliki, eh? Baina, ze, esaten ari zara, nik ez dut uste afizionatuetan alakorik hartzen denik. Egon da jakina, kasu bakanen bat, baina hortik gehienak dopatu egiten direla esatera badago alde mahoa, eh? Egon, egon, nik ez dut esan txirrindulari guztiak dopatzen direnik, eh? Nik esan da askotan oso kasu arraroak ikusten direla. Afizionatu maian primeran ibili eta profesionaletara pasatzen direnean, gazte batzuk ez dira ia lehiatu ere egiten. Zergatik da hori? Ez da raroala? dago batzuek esteroideak, anabolizanteak edo batek daki zede montre hartzen dituztela. Eta hori ez dut nik esaten, eh? Bart, debate bate zuten ETV batean eta batzuek gauza beraz zuten. Gaur egun dopina piña maia guztietara heldu dela. Berdin dela afizionatu, junior edo kaetea. dopina toki guztietan dagoela. Beno, beno. Auskal onori entzuntzenie hori, Horik zurrumur hutsat dira. Ezin dira konparatun goi mailako kirolariak eta afizionatuak. Gainera, nazka nazka eginda nago dopinaren kontu horrekin. Gezur mordo esaten da honen inguruan. Hemen irabazi edo ondo ibiltzen diren txirrindulari buruz, gaizki pentsatzen du jende orok. Ta hori ez da, horrela izu. Txirrindulariak ez dute halakorik behar. Txirrindularien sekretua, entrenamendua, dieta eta errekuperazioa besterik ez da, entzun entrenamendua dieta eta rekuperazioa, besterik ez, dopinaren a beste kirol batzuetan gertatzen da. Zatuzuko goratzen, Seuleko Joku Olimpikoetan Ben Jonsonek egin zuen aihun metroko lasterketetan, ala? Eta orain gizon bihurtu duen pixu jaurtitzaile emakumearena? Ta, gibeleko minbizia jota hiltzen Florence Griffith? Zer? Ja, eta aturrean anzetamina kartzea gatik hiltzen Tom Simpson, zer? Eta epotas altuegi zeukalako seko erori zen Osterbog kontrarrelojista, zer? Ehinak imesedez. Zuet zara atzo eta badakizu txirrindularitzen ere sustantzia debekatuak hartzen direla. Ez dituzu egunkariak irakurtzen nala. Zergatik bota zuten italiako girotik pantani. Dopatzea atik jakina. Eta munduko honenak dopatzen badira, nola ez dira aficionatuak ere dopatuko. Horien ametsa profesionalak izatea da. Kosta la kosta. Eta horretarako edo zer egiteko gai izan daitezke. Talde profesionalek garaipenak baino ez dituzte haintzat hartzen eta. Gertatzen dena da, afizionatu mailan oso kontrol gutxi egiten direla. Bai, bai, horretan arrazoa ematen dizut. Lehenengo egunean, lehenengo egunean entzun nuen, irratian, Euskadiko txirrindularitza elkargoko presidentea. Ta esaten zuen Espainia arrestatuan gero eta proba gehiago daudela. Baina ez dagoela guztiak behar bezala kontrolatzeko egiturarik. Dirudien ez, Euskal Herriko edo zein probatan egindako kontrolak madri edo Bartzelonara bidaltzen dituzte azterketak egiteko. Hemen espaitago laboratzoriorik, kontrol horiek egiteko baimena duenik. Ikusten, ba, atzoko debatean ere atera zen ez dakit zein taldetako zuzendaria. Bederatzi urte ziklista profesionala edo izandakoa, ez dakit. Eta komentatu zuen, azken iru urte hauetan afizionatu mailako ziklismoa asko aldatzen ari dela. Lehen... Lasterketetara joaten zirenean ibilbideari, aurkariei, entrenamenduari, bizikletari eta, bueno, abarri buruz hitz egiten zutela. Baina orain, dopina beste konturik ez dela entzuten. Eta hori gertatzen da kontrola baino deskontrola dauelako. Ziklistek ikusten dute, irabazteko pikin bat baino ez aiela falta eta zera zerapensatzen dute, kontrolik ez dagoen ez, zerbait hartu eta irabazi egingo dutela. Horretara bultzatzen du kontrolik ez izateak. Bai! Baliteke, gauzak asko aldatu dira. Dena dela horrelako kontrola gan egin behar dira. Nik entzondut epotasa famatu hori dela eta txirrindulari batzuek berez sortzen dutela. Ta hori egia bada nik ez dutuzte zigortu behar dituztenik. Bai, ere ez dakiz gertatzen den kontu horrekin. Diru trampa asko egiten dituzte. Nik dakidan bakarra da, gaur egun irabaztea dela garrantzitsuena. Eta diru asko dauela jokoan eta kirolari askok ez dutela etikarik ez ezer eta enzin. Bai. Eta, do patzera baldin bagoaz, gehu ere? Ardo txogat? Bale, horre behintzat ez du, positi ematen?